Oihartzungo udalaren tartea Oihartzungo udalak barestua Aste azkena dugu eta Aste egiten dugun bezalatxe Oihartzungo udalaren tartean e, Sertu gara eta guztut e, bueno, Asko gez Mirarria hasi gozela, bai. errenta zirri borrua aileatuko ziztaien Bai, batzuk dizgusto batzuk jasako zizte, meste batzuk ustazunak Betikoa, bai. loteria bezala bai. igual, ez? Bueno, kontua da, txurturrek uh, urtero ailea ditzen eh, bueno, Errenta aitorpene ikia bultzatzen Eta gurean da, bakartxo arablazak, kaixo, unon? Kaixo, unon Emoz un do Eta Xabier ira horri, kaixo, Xabier, unon? Bixkat, urbildu, zera, ursenez? Bai, kaixo, Bai Bueno, e, zertikan etorredia, bueno, ba, bagartxo txurturren izenin datoreta, Xavier, ba, erritar modun indulako errenta aitorpena. E, urte desientela, bagartxo ezagitu urtetik urtea jende gehiok ikendun errenta aitorpena euskenaz? Ba, bai, e, datuak aldeortatikan hobetzen dihuz, gure ikuspegitik behintzat, Em, guk dazkagu bi mila eta lauko aitorpenako datuk aurrenekoak, eta gero urtez urte Gipuzkoako foru aldun diak publiko ingin izaintu datuek, eta azkeneko urtekuak ere badazkagu. Orduan, bi mila eta lauko aitorpenin, euneko 6,2 ikentzuten uh -huh. aitorpen auskeraz, eta azkeneko urtea, euneko goita zortzi, koma goita Guk nahi minua gutxi jok behendik, minuan urtez urte, eta gehiago dela ikusten da. Mm -hmm. Hor, e, ez dakit, igual, oitxuta gaudet erderaz edo kontzeptu egia nahiko zailak izaten dira ulertzeko. Eta euskeratzeko orduan, gaizki ulertu eta ulertzeko hori komplikatuak jendiai, muga bat ja, asuntua beha errenta itorpena, ja, ez dakit ez, egiten jendun gauza badelako, igual. Ba, mm, izkutza binao terminologia bia. Ego zen izkuntzatan de finantza mm -hmm. gaiak igual arrotzak ikentzaizkigu. Ez da, euskeraz dela o gaztereraz delakor, o beste izkuntza batin delakor, nire ustez. Ordun azkainin, lehenengo ze izkuntzatan ikenden, eta gehoz ze izkuntzatan juten zan oitzen, horrek du. Bai, horregatik, garantitzua da lehenengo aldiz egiten denin euskera ziteman bat ba gehorrunta erresio izango zaigu urrango urtetan euskera ziteko main ja gazteleraz zikeko iturada kan horrek ooin lan bat gehioda ka ba aldaketa ikeko ituradi aldatzeko ni bueno da mono uh -huh. bueno, jaierta zu erritar bezala animatuzea o bueno hoia urtiak damazkizuia? eta es, es dira urte asko eh, eh... Ni biska bat eh hasi nahi zaiber noiz eginu lehenengo euskeraz eta igual izango da bi urte gohiru hasi nintzala euskeraz pentsat Bizare... eh no labai e, aitorpena egia da eh bakartxok esan duen bezala garai batetik elubeheran oke nolabai terminoekin ohitura gehiago hartzen du ta erderaz hasie eskero, pues beti hori mantentzen da, ez? Baina bueno, numero a numero dira teuskera ezderaz beti numeroak ematen dute ematen dutena. Hoi hoi garantizatua dago. Eta gero, esan behar da, e, gure alde e, euskarara pasatzeko gure alde dagoen e, e, erronka da, pues bueno, regun, e, informazioa oso garbia saltzen dela, e, laguntza bideratzeko ere badaukagula, kasu honetan e, e, funtzionarioak eh oraindalo hiru urte o jotenntzanean hasiendara, nika euskaraz eskatu nuen eta euskaraz oso ondo deskikatu ziaten, ziaten eta lagundu ziaten eta eh zen problemarik izan eta orain ere alkularitzan e, e, e, bideratzen dut, e, alkularitzan bideratzen dut e, Problema, eta oso, oso modu egokian, eta oso lasai, eta ikusten dute gorrez dago la inongo problemariek, eta azkenean, gure ainaia da, nola, etxean bezala eta kalean bezala, euskeraz bizitzeko aukera izatea. Ez? Eta aukero ere balima ditugu, Eta gaina laguntza badaukagu, pues, zerro beto, pues, aurreain behar dugu, eta nikusten dut pausu hori nola baita, izan behar dula finkoa ez, lasaitasunean, lasaitasunea dugu zuekin, baina dena euskeraz, hori da, da gure erronka. Uh -huh. bueno, zer da data? Aldi bat duzen egin, eh? Javier? Euskeraz, zikio... bueno, egia hori... Egia esan behar da, antzineetik eduden gauz bada hau eta beti garai batean <laughs> deklarazioen historian eku urruti zegoen, eta gaina ez genuen ikusten Zeren, zertarako eta zerentzat gaur egunerea galdera hori ordago dago, ez? E, gu, e, guri nola baita urtero-urtero e, e, deklarazioen ondoren no, nortuta gaude eta e, xuxen-xuxen egon e, nahi dugun bezala ez diru horiek gero gastatu. ez? Hor bat dago beti e, ze hori ez, kontraizan hori ez? Baina, bueno, nik usten dut denborekin azkenean poliki-poliki gure diruak nola gastatutzeko aukerak ere eh, kasiletan ere askotan jarri beharka olitzatekela, ez? Uh -huh. Zeine ematen dugu lentasuna, ez? Ta ez, e, eta noski, lentasuna orokorrean etorkizunean ez da izango Madridea gotea gure diruak, ez baizik hemen, gertu gure sortu berdian erakundeakin Gertu eta guk oso nola inbertitzen eh invertitzen diran, oz, nunga hasatzen bueno, eh, ez dauka beste Zeradik, arazoak mirik, eh? Esan behar dugu, bagartxo, finanza erakundiek eta bueno, alku laritzak errezasunak maten txustela, eh? Bai, hori urtero sumatu dugu gukoi, deialdi hau ingin iniz, izan dugunen, e, bueno, esan behar dute bai, deialdi hau oi hartun gaudalakein batea ikendugula, eh? Iztramenan mm -hmm. e, baitan? Oida, berkataritzan Euskarrenen erabillera eragotzeko ikasmoa <coughs> gauzatzen dugu, udalak finanzatuta eta elkarreken ikendugu deialdi hau. E, bai, urtero, sumatu dugu prestutasuna. E, errenta hitzorpeena ikieko zerbitzua eskaintzen dutenek, e, agertu izan dute prestutasuna, ba, lehenengo prestioteko zerbitzoi euskara zemateko e, prestioteko, eta, geho, ba, eskatu izan dizkilegun ba, maigainekuak edo iztegitsuak edo guk jendean biztan jarri nahi izan ditugun Eh, oharrak eta jartzeko. Hortak horre prestagartu izan dira, erritarra euskarazik animatzeko imatzeko. Gertatzen dena da, lehengo urtetika nonea finantza erakundi, bueno, bankuak, aurrezki kutxak eta ezin dutela errenta itorpena ikeko zerbitzua eskaini. Mm Horten -hmm. zerbitzua bea ez dute eskeintzen, mignon, hemen euskaraz, eh, errenta itorpena euskarazin dezakezu eta izte egitsua aterazena lehengo urtean lehengo aldiz batzerminuak eta E, zereaz, nola, euskeraz nore izango azken ikusteko eta zer, zenbait argibide ematen dikun esku horria eta horiek dena jartzeko prestagertu izan dira beti. Ez dakit, bat edo balin bado guain arte gaztelera zinduna e, beti errenta ditorpena eta guain, bueno, hau entzunta eta mezua ujasota euskerazin nahi dula, ez dakit, jo dezaken pixkat aholku eskebe intzat edo ja zenian banko eta finantzerak bideratu. Ba, bueno, itzordu bidez inberbaldin badu, errentza mekanizatua gibuzkoko forbalduan dia jartzen duten, bulegotan inberbaldin badu. E, normalian ja, langile Euskaldunak egoten dira, eta tokatuko balitzaio erdaldunen bat, ba, Euskalduna eskatzeko inungo e, kezkaik edo eragozpenik ezkeztela izan. Eta langile horrek behar lagunduko lioke. Ose, horiek, eh, lan aixabearrek esan duan bezala, gosongin manperatzen dute, ya, ze lan duten eta terminologia eta dena, horiek behar lagunduko liloke. E, modalidade guztitan du aukera euskera zitxeko. Ba, esan duten bezala, errenta mekanizatua nahi duenak buleguan bertan, eh, hogasunan buleguan bertan aukera daka. E, internet bidezze bado laguntza programa bat, eta horrek aukera baten du euskera zitxeko. Ya, e, ja, epi abukatu zen bainoan, e, autolikidazio proposamenak itxetan jasotzen di noieke e, onartzeko garaian hizkuntza aukeratu likieke, bensat urrengo urtetan nola jaso nahi den zehazteko. Em, galdetzen dute zehizkuntzatan jaso nahi den eta hor zehaztuleik eta aurtengoa gazerera jaso baldin badure mm, berez badak aukera euskeraz nahi dula esateko mm -hmm. eta beste aukera bat bada estankotan edoten den horriak beteta eta horiek bizkuntzaten dozte eta hor dut mm -hmm. modali guztitan da aukera euskeraz ziteko Bueno eta azkenik Javier herritar bezala animatizaz du ez? Bai, eh, nike esan goniokerri eta ororrei, oror, e, ez es da laintzaia, e, eta oraindik kan gelditzen dela euskaldun asko euskaraz egin gabe. Eh, 128 balimada momentu honetan, olengo urtean euskaraz egin zutenak oraindik 80 arteko diferentzia hori hor dago, ez? Eh, oihartzu euskaldun bezala 100 laroia kota jartzen badugu, gaini mm -hmm. lexente dago egiteko, badakit. E, e, txurtur taldeak e, lana ahondia egindula, laguntza ahondia ematen aidala, baina goen diken ere, guk gure partetik e, aprobetsatu zen ematen diguten aukera hori e, salto hori eman behar dugu egitea ez eta mm -hmm. diputazioak ematen digun aukera hori ere guen arte ez dugu izan, baina goen bai, posa aprobetsatu behar dugu, eta behak ere, nolabait, e, ematen duten aukera hori posa pues, e, irabazian ateratzeko, ez? Modu batia esan da. Ba, Xavier, eta bagartxo esker eta ondo izan. Maizker ba, ez kasko zuai. Maizker kasko zuai. Ederra zen borroka lurriña Lefokoan zeukan ikurriña Entzunez azu alka te